44. -cü məzmur Musiq rəhbəri üçün Qorah övladlarının maskili Ey Allah! Öz qulağımızla eşitmişik ki, Ata babalarımızdan bizə çatıb ki, Onların dövründə, qədim zamanda Sən hansı işləri görmüsən? Öz əlinlə millətləri torpaqlarından götürdün, Atalarımızı orada yerləşdirdin, Xalqlara bəla verdin, Atalarımızın soyunu şaxələndirdin, Onlar qılıncılarıyla deyil, Sənin sağ əlində torpaqlara sahib oldular, Öz qolları deyil, Sənin sağ qolun olara zəfər qazandırdı, Onlara üzündən nur verdin, Çünki sən onları sevirdin, Ey mənim Allahım. Sən sən padşahımsan. Əmr et. Yaqub nəsli qələbə çalsın. Köməyinlə düşmənlarımızı devirək. İsminlə əlehtarlarımızı əzək. Ox oh, çamanıma güvənmərəm. Qılincim məni qurtarmaz. Yalnız sən bizi düşmənlarımızdan xilas etdin. Bizə nifrət eləyənləri rüsvay etdim Gün boyu Allahla fəxr edirik İsminə sonsuza qədər şükr edirik İndi isə bizi atıb rüsvay etmisən Ordularımızla gülüşə çıxmırsan Düşmənin qarşısından bizi geriyə qovursan Bizə nifrət eləyənlər bizi soyub talıyır Bizi kəsilməyə gedən qoyun kimi elədin Sən bizi millətlər arasına səbdin Öz xalqını yaman ucuz sattın Onların dəyərindən çox qazanmadın Bizi qonşularımıza tənə hədəfi etdin Ələ salıb, lağ eləyənlərlə yan görəmizi doldurdun Bizi millətlərin dilinə saldın Ümmətlərin gülüş hədəfinə döndərdin Rüsvayçılığım daim qarşımı kəsir Bu xəcalətin üzündən, təhqir, söhüş sözlərindən, düşməndən qisasçıdan üzümü gizlədirəm. Səni unutmadığımız, əhdinə xəyanət etmədiyimiz halda, Bunların hamısı başınıza gəldi. Səndən qəlbimiz dönmədiyi, yolundan ayaqlarımız büdürəmədiyi halda, Sən bizi çakqalların diyarında əzdin, qatı zülmətə qərq elədin. Allahımızın ismini unutmuş olsaydı, yad Allah'a el açmış olsaydı, Allah bunu araştırmazdı mı? Çünkü kalbin her sirrini bilen odur. Biz gün boyu senin uğrunda öldürülürük. Qurbanlıq qoyunlar sayılırıq. Ey Xudavənd, oyan. Niyə yatmışsan? Qalx Bizi əbədliy atma, Niyə üzünü bizdən gizlədirsən, Əzab əziyyətimizi ne üçün unutdun, Qəlbimiz palçıq kimi əzilmişdi, Qəddimiz əyilib yerə dəyir, Qax, bizə kömək et, Bizi məhəbbətin naminə xilas et.